veșniciei Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus El mi te-a să se Partele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 12 În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, și mănâncă Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n am mâncat ceva spurcat sau necurat Întâlnim în acest răspuns pe vechiul Petru, care se împotrivea Domnului Isus când îi spunea ceva nou ceva care atingea vechea lui gândire despre bine și despre adevăr. Niciodată nu-mi vei spăla picioarele, a zis când Domnul voia să îi le spele. Sau, Doamne, pleacă de la mine că-și sunt un păcătos. Când Domnul voia să rămână cu el. Sau, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Când era vorba despre patimile Domnului Isus, Sau, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Când Mântuitorul spusese, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Petru avea o inimă sinceră, îl iubea mult pe Domnul Isus, dar în multe ocazii era în contradicție cu spusele Mântuitorului. Revenea însă repede, așa și de data aceasta, nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Petru toată viața s-a ferit cu multă grijă să nu mănânce nimic spurcat sau necurat, dar tot păcătos era, după cum scrie în Luca 5 cu 8. Gura lui n-a primit nimic necurat, dar cum erau inima și mintea lui. Domnul Iisus spunea că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci tot ce iese din inimă, aceea spurcă pe om. Poți să te înfrânezi de la mâncări sau alte lucruri în legătură cu trupul, dar dacă nu-i naștere din nou, nu este inimă nouă. Iar inima veche naște numai lucruri păcătoase. Petru ar fi vrut să asculte și de porunca Domnului, dar și de legea lui Moise. Pe amândouă nu le putea împlini, ci una trebuia să cadă. În privința aceasta este tipul omului religios, care atunci când se întoarce la Domnul Isus, vrea să ia cu el și vechiul bagaj de învățături și practici religioase, ca fariseii creștini. O, ce greu este acest bagaj și ce mare piedică este pentru mulți. Domnul Iisus însă știind, sinceritatea lui Petru nu l-a lăsat nelămurit, ci a stăruit în dialog până s-a făcut lumină de plină. Nici de cum, Doamne! Să nu spui niciodată lui Dumnezeu și cuvântului său nici de cum, cine ești tu ca să contrazici pe Dumnezeu, temete de El și cere iertare pentru toată împotrivirea ta. Numai supunerea față de Dumnezeu atrage binecuvântarea vieții tale. Niciodată n-am mâncat ceva spurcat. Chiar dacă până acum n-ai făcut anumite lucruri pentru că în gruparea ta religioasă nu se obișnuiau și le priveai ca pe ceva străin, acum când auzi glasul Domnului, când vezi că cineascultarea se pedepsește aspru, când Dumnezeu îți poruncește un lucru, nu te mai împotrivi punându-ți părerile tale înainte. Ceea ce îți dă El să introduci în inimă, adică să mănânci, este sfânt și curat. Isus doamne, tu ai venit să duci vescuperare. Prin moartea ta care stricni să avem în cer intrare Dar nu numai atât tu cea prin piroda de citate, Să ne temim, ne De ore ce rău, pe Să ne temim, ne-a iubițat, De ore ce rău, pecare. Versetul 15. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat sau necurat. Ce minunat este glasul Domnului Isus! El stăruiește în mărturisirea adevărului până când credinciosul său slujitor înțelege bine despre ce este vorba. I-a zis iarăși a doua oară: Când repetă Dumnezeu un cuvânt, fii atent că are o mare însemnătate pentru tine și pentru cei din jurul tău. Avem câteva exemple în Sfânta Scriptură, în Exod 3 cu 4, Domnul l-a chemat pe Moise, Moise, Moise, iar în 1 Samuel 3 cu 10, Samuele, Samuele. Deci ia hotărârea care trebuie, căci după aceea nu-ți mai vorbește. Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat? Trebuie să știm ce a curățit Dumnezeu și mijlocul lui de curățire ca să putem face deosebire între ce este curat și necurat. Cuvântul lui Dumnezeu curățește totul împreună cu rugăciunea credinciosului, după cum scrie în 1 Timotei 4, 4 și 5. Dumnezeu nu este departe de nimeni. Nimic nu-i poate pune margini, căci dragostea lui e mai largă decât măsurile minții omenești. El aduce la sine răsăritul și apusul, pe grec ca și pe iudeu, pe Corneliu ca și pe Petru. Aceasta este o încurajare pentru mine în lucrul meu pentru el. Dumnezeu își pregătește slujitorii pentru o slujbă și o cinste nouă. Poate care de nimicit din ei păreri greșite, adânc înrădăcinate, cum a fost cazul lui Petru, dar își va continua lucrul de a preface tot mai mult pe oamenii săi în chipul și asemănarea sa. Dacă m-am încredințat că mântuitorul meu vede o piedică în obiceiurile și părerile mele, datoria mea este să mă despart de ele îndată. Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat? Prin cele spuse, Domnul voia să facă pe Petru să înțeleagă adevărul că diferența dintre curat și necurat din vechiul legământ se desființează în noul legământ. Oare nu-și mai aduce aminte Petru când mântuitorul spunea, nu ce intre în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om? Cu multă răbdare și cu dragoste, Domnul Isus învăța pe Petru și îl pregătea pentru lucrarea pe care trebuia să o desfășoare în zilele următoare, când neamurile care erau socotite necurate de către iudei trebuiau să fie primite în același trup cu iudeii creștini. Curățirea vine de la Dumnezeu, care prin jertfa fiului său a adus o izbăvire pentru toți urmașii lui Adam. Ce-a Dumnezeu să nu numești spurcat? Mare păcat este să numești necurat, rătăcit, pe cel care mărturisește credința în Domnul Isus și jertfa lui răscumpărătoare. Stai sub călăuzirea Duhului Sfânt și vei cunoaște ce este și ce nu este spurcat. Când alergăm să ne ferim cu mintea sănătoasă, de locurile unde știm Că uraș are casă. Să ne ferim cu toți ce avem De apele miciunii, Nici când din să nu bem Cât ne-ară pofti străini. Nici când ele să nu ven, Cât pofti străini. Versetul 16 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost iarăși ridicat în cer. Dumnezeu nu vorbește la nesfârșit într-o privință, ci după ce a repetat de câteva ori se oprește, ca nu cumva să se ridice harul și adevărul de la tine. Când Dumnezeu stăruiește asupra unui lucru, înseamnă că e de mare importanță pentru tine. Dacă nu iei aminte atunci, vasul prin care a vrut Dumnezeu să te lumineze se va ridica pentru vecii vecilor de la tine. Ce te vei face atunci? Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Cu privire la numărul 3 în scriptură înțelegem ceva complet când este vorba despre o mărturie sau despre o lucrare. De pildă, doi sau trei martori. Doi sau trei adunați în numele meu. Trei sunt care mărturisesc. Trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta. Împrumutăm trei pâini. Trei măsuri de făină. Trei oameni a trimis corneliul la Iope. Trei zile și trei nopți a stat Iona în pântecele peștelui. Tot așa a stat și fiul omului trei zile și trei nopți în inima pământului. În felul acesta înțelegem și vedenia repetată de trei ori de Dumnezeu pentru ca Sfântul Apostol Petru să înțeleagă bine și ușor adevărul cuprins în ea. Dumnezeu nu-și trimite slujitorii să intre o lucrare pe care ei nu o cunosc bine. Întâi îi învață, apoi îi trimite. El vrea să fim de plin lămuriți cu privire la adevărul său, de aceea repetă unele lucruri. În viața de slujitor a lui Hristos, a Sfântului Apostol Petru, era un moment greu, chiar foarte greu, pentru că trebuiau dărâmate niște încredințări care veneau din moși strămoși, iar lucrarea la care era chemat trebuia să o înceapă întâi în sine, ca să poată să o facă apoi în alții până la sfârșitul vieții. A trebuit să înțeleagă marele adevăr că în familia lui Dumnezeu nu mai este nici o deosebire. Acum începea o altă eră în care legea veche, dată prin Moise, lua sfârșit. Vasul a fost ridicat iarăși la cer. Dumnezeu a vrut să încredințeze pe Petru că vedenia este adevărată, că nu-i o închipuire, o rătăcire a minții, o halucinație, de aceea a repetat-o de trei ori. Apoi vasul a fost ridicat la cer pentru ca Petru să fie sigur că cele petrecute sub ochii lui sunt de la Dumnezeu. Cele arătate de Dumnezeu prin vedenia repetată de trei ori erau simboluri ale adevărului, că deosebirea dintre iudei și neamuri a dispărut pentru totdeauna. Înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii născuți din nou, prin credința în Domnul Isus Hristos, sunt egali. Acum se împlinea binecuvântarea lui Dumnezeu promisă lui Avram toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. În trupul său, Domnul Hristos a făcut desăvârșită și veșnică nivelare. Să o cu grijă tot ce-i formă de închinare, acolo demonicare care tot se fac un rău mai mare. Isus Christos, meritul meu, ne ia ne vețe. Să ne pevin așa ca el, de la lumina grefață. Să ne pevin așa ca el, de la lumina grefață. Versetul 17 Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă. Pe când Petru nu știa ce să creadă? Sunt clipe sau ceasuri sau poate zile când nu știm ce să credem cu privire la un lucru sau altul și stăm nedumeriți. În această situație să nu ne facem niciun plan... Să nu luăm nicio hotărâre, ci să așteptăm liniștiți limpezirea de la Domnul. El nu întârzie. Credința trebuie încercată și în felul acesta. Câteodată Dumnezeu se ascunde pentru ca să vadă dacă noi îl dorim și îl căutăm cu adevărat. Dar tocmai când El se ascunde, ne urmărește mai de aproape. Dumnezeu ne spulberă îndată nedumeririle dacă suntem sinceri și curați înăuntrul nostru. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu adică adevărul. Iată că oamenii trimiși de Corneliu întrebând. Corneliu căuta cu sinceritate pe Dumnezeu, dar nu știa unde să-L caute. Dumnezeu însă i-a venit în ajutor și l-a învățat ce să facă. Să fim de plini încredințați că sincerității noastre îi răspunde Dumnezeu. și sincerității sunt răsplătiți în aflarea celor dorite. Ei caută și găsesc, întreabă și li se răspunde.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 Dumnezeu își pregătește slujitor pentru o slujbă și o cinste nouă. Poate care de nimicit în ei păreri greșite, adânc înrădăcinate, cum a fost cazul lui Petru, dar își va continua lucrul ca să prefacă tot mai mult pe oamenii săi după chipul și asemănarea sa. Dacă m-am încredințat că mântuitorul meu vede o piedică în obiceiurile, plăcerile și părerile mele, datoria mea este să mă despart îndată de ele, ne ridicăm pe convingerile pe care le avem, pe ideile pe care ni le hrănim în suflet. De aceea voi păstra în sufletul meu numai ceea ce mă înalță mai aproape de Domnul meu. Întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă. Simon înseamnă ascultare. Cine vrea să asculte de adevăr, totdeauna îi găsește poarta. Să ascultăm în de locurile mele. Când trecem astăzi pe pământ să ne ferim de ierte, model ne este pe deplin, Isus El e ajutorul, Să ținem drumul să-i Și El mi a ajutorul Versetul 18 Și-au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și-au întrebat cu glas tare când cauți adevărul, folosește-te de toate mijloacele, și în șoaptă, și cu tare, și alergând, și mergând încet, și cu mai mulți, și singur. Cauți adevărul și îl vei găsi dacă îl cauți cu stăruință. Important este să găsești adevărul, nu mijloacele cu care îl cauți. Simon înseamnă ascultare. Unde locuiește ascultarea de Dumnezeu, poți să intri liniștit, că-și vei fi binecuvântat. Dar în tine locuiește Simon, adică ascultarea? Adevărații căutători sunt cei care caută ascultarea de adevăr și statornicia în adevăr. Să nu intrăm în nicio casă pentru a primi ceva, dacă acolo nu locuiește ascultarea și statornicia în adevăr. Să avem grijă! se Doamne, Tu ai venit să duci răscumpărarea. Prin moartea ta, ca să avem în cer intrare. Versetul 19 Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, Iată că te caută trei oameni. Pe când se gândea Petru la vedenia aceea? Nu poți înțelege adevărul lui Dumnezeu dacă nu te gândești adânc și mereu la el. Cei care nu învață să gândească nu vor ști niciodată ce înseamnă lumină și fericire. Când îți iei timp să gândești adânc, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, îți vorbește. Cei care nu gândesc, care nu vor să gândească liber, nu ajung la Dumnezeu și mor în starea lor de păcat. Duhul i-a zis, să fim totdeauna atenți la vocea Duhului Sfânt și vom trece cu bine peste orice greutate. Petru se gândea la lucrurile lui Dumnezeu și de aceea a auzit vocea Duhului Sfânt. Numai când te gândești la lucrurile de sus și umbli după ele, numai atunci auzi vocea Duhului Sfânt. Te caută trei oameni. Numai când gândești bine, atunci trăiești bine și tot atunci și lucrezi bine. Atunci te caută oamenii, pentru că ești un vas în mâna lui Dumnezeu. Să ne ferim cu toți ce avem, de apele miciunii nici cânt din ele să nu bem, cât ne are pofti Versetul 20 Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei, fără șovăire căci eu i-am trimis Aceasta este ordinea în viața unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu Ridicarea din starea de păcat Pogorârea sau smerenia și pornirea în lucrarea Domnului. Ca să poți merge în lucrarea Domnului, trebuie mai întâi să te ridici din ocupațiile tale sau din mediul tău. Adevăratul trimis al lui Dumnezeu are aceste semne. Este sculat din vechea lui viață de păcat și boală duhovnicească. Este pogorât în adâncul smereniei și are un mers fără șovăire pe calea cea nouă și în lucrarea Evangheliei. Petru, deci, s-a pogorât. În lucrarea Domnului, du-te fără șovăire, chiar dacă trebuie să te pogori. De multe ori coborârea e mai grea decât înălțarea. Du-te cu ei. Du-te numai cu oamenii trimiși de Dumnezeu. Cu alți oameni să nu faci niciun pas, oricât de strălucită ți s-ar părea calea lor. E mare pericol.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 Iisuse, Doamne, tu ai venit să aduci răscumpărare Prin moartea ta ca să să avem în cer intrare Dar nu numai atât ne -ai dat prin de vieții se Să ne tărim, ne învățat, De orice rău pe cap, ne Să ne terim, ne învățat, De orice rău pe cap, ne să ne ferim cu mintea sănătoasă De locurile unde știm că uraș are casă Să ne ferim cu tot ce avem de apele minciunii nici când din ele să nu bem Cât ne-ară pofti străinii. Nici când din ele să nu bem Cât ne-ară pofti străinii. Să o colim cu grijă tot, cei formă de închinare Acolo-s demoni care pot Se fac un rău mai mare. Iisus Hristos, meritul meu, Ne-ndeamnă și ne-nvățem Să ne ferim așa ca El de-a lumii neagră față, Să ne ferim așa ca el, De-a lumii neagră față. Să ascultăm îndemnul sfânt De locurile vechi. Când trecem astăzi pe pământ, Să ne ferim de El, cred. este pe deplin, Iisus Mântuitorul, Să ținem drumul Său divin, Și El ne -e ajutorul. Să ținem drumul să l Și el mi-a ajutat